Săptămână de când am mai venit Ce pustie e viața Fără roză, Fără flori Ce vor fi făcând Florile mele dragi Roza Laleaua Cât de mare o fi planta acum Roza, ce face? Eram Cornelius s-a deschis! S-a deschis! E neagră? Neagră de tot, fără nicio pat. E minunată. Ce rău îmi pare că nu ți-am putut o aduce, M-am soveșit. -am temut e, să e neagră, neagră de tot, Beata Roza! E moțiunele! Roza, sunt mai emoționată decât atunci când mi s-a citit de grațiere, de mă crezi? Te cred, Cornelius. Te vrim de vreme ce ai visat-o atât. Și cea mai dragă opera ta. A noastră, Roza, a noastră. Hai, mai povestește-ne despre acum arată? Floarea se ridică din mijlocul a patru frunze verzi, netede, drepte ca vârful de lance, și în întregime neagră, neagră și strălucitoare. E ca un vis. Ce bucurie îmi face, Roza. Mă simt răsplătit pentru tot ce am îndurat și pentru toată captivitatea mea. Oare prințesa aceasta neagră, care i-ai dat viață, nu te-ar putea scoate din captivitatea aceasta nedreaptă? Oare... Roza, Roza, nu e timp pentru visare. Trebuie imediat să anunțăm societatea horticolă. Trebuie să-i scriu președintelui În timp ce se desfăcea la leaua, am scris eu scrisoarea Ca să da? câștigăm timp, citește și spune da. dacă e bine Domnule președinte, la leaua neagră am florit în 10 minute, poate De îndată ce se va deschide, vă voi trimite această scrisoare Prin care vă rog să veniți în persoană, să o vedeți în fortăreața Leuvenstein Sunt fica temnicerului Griffus, aproape la fel de prizonieră ca și prizonierii tatălui meu Nu voi putea deci să vă aduc eu însă această minune de aceea îndrăsnesc să vă rog, stăruitor, să veniți dumneavoastră să o luați. Tocmai s-a deschis, este cu desăvârșire neagră. Veniți, domnule președinte, veniți, Rosa Crifus. Minunat, Rosa! Eu n-aș fi reușit să scriu cu atâta simplitate. Dar dacă domnul președinte nu va veni? Va veni neapărat. Un pasionat după lalele ca el, merge întârziat și până la capătul pământului pentru a vedea la leaua neagră aceasta opta a lumii. Atunci trimiți scrisoarea. Ne cum? Prin cine? Îți trebuie un om de toată încrederea, Roza. Lun trașul mi-e devotat. Da? A fi gata să se arunce din barca sa în sau o mâzua pentru mine. Pe el îl voi trimite cu scrisoare. a vino până în camera mea, a firmat domnului președinte al horticultorilor existența la Lily Nic. Bucuros domnișară Roza, Ar din răbdare să o văd. Să vedem! Am păsit-o săptămâni treci cu atâta grișă. Iacob să nu fure. E cruzitor. Bă, pe cineva? Cine putea să o fure? Desigur ticălosul cera de Iacob. O fi deschis ușa cu o cheie falsă. Cine nu Să-l anunțăm pe jupân griful să-l pună în urmările pe hoț. Nu, nu. Tata nu mă va ajuta niciodată. Nu trebuie să știi nimic. Trebuie să plec eu. Să ajung înaintea hoțului. Să-l previn pe domnul președinte Am să vă însoțesc, doamneșoară Roza Nu se poate să faceți singur atâta drum Dill, Dill, dacă vrei să fii cu mine Să-ți mulțumesc din suflet pentru devotamentul tău Care nu se desminte nici de data aceasta Atunci încearcă să faci roz de doi cai Ca să plecăm de îndată. Ai eu e pregătit Mă duc la bătrânul Rüiter să mai fac roz de unul Vă aștept lângă râu Abia am reușit să mă stric fără să mă observete. A fost greu să capesc alul De Deloc, moșul Ruiter era grozav de vesel și binevoitor, pentru că azi dimineață am casat numai puțin de 500 de florini. Oh, dar de la cine? De la un domn cocârjaș și cam suspect, spunea moșul, căruia i a închiriat o cariolă. Un domn cocârjaș? Spunea că a plecat apoi Ingoana cailor spre Delft. Kildar! Dar domnul care a închiriat cariola negre și trebuie să fi fost chiar domnul Iacob, cel pe care îl bănuiesc că mi-a furat la leaua. Hotsoul, da! A furisitul. Ah, înseamnă că ne-a luat-o cu mult, cu foarte mult înainte. nu nimic, bine că știu cum arată cariola bătrânului Ruiter. Așa îi vom putea descoperi ușor prezența, pe parcursul drumului sau pe la Hanul, pe unde va face popas. Hai, hai să pornim pe urmele lui Til. Dați-mi mâna, domișoară, Roza, să vă ajuți să încălicați. Da. Așa, hopa, haide! Să dăm pinte în Cairo. Ah, de la am ajunge Nu era el, păcat, l-a A fost o copilărie să-l închipim că putem ajunge Da, cred că e cu vreo șase lege înaintea noastră da. Nu mai are rost să alergăm, așa nebunește domnișoara Roza Ești atât de obosită Ar trebui să te odihnești Mă vă odihni la Delft Cine știe, poate acolo vom da de vreo urmă descoperi pe Nu mă dau un de la oarecare. Ah, lătă. nu, nu, și-apoi asta ar pune în pericol la Leu. Dacă o vrei distruge. Nu. Nu mi rămâne decât să mă adresez președintelui. Monseigneur, monseigneur. Alteza voastră la mine, onoare de neuitat în veci pentru mila mea casă. Dragă domnule Van Sistens, sunt un adevărat olandez. Îmi place apa, berea și dintre flori, la leaua. La Leida am auzit că orașul dumitale posede în sfârșit la leaua neagră și după ce am fost asigurat că lucrul acesta e adevărat, deși mi se pare de necrezut, am venit la președinția Societății de Horticultură să mă conving. Monsegniore, încântat! Ce glorie pentru societate dacă lucrările ei interesează pe alteța voastră. Poftiți în salon, alteță. Unde e minunea? Tocmai urmează să fie adusă de proprietarul ei, un cultivator de lalele. Din, Din doar drept? domnule, ce este matheaz? A sosit la reuma neagră? Nu, domnule. O fată care insistă foarte tare să vă vorbească. Spune că vine din partea lalelei Lelei Negre. Începe să fie nostim. O primiți și noi așa? Dacă alteța voastră dorește, a domnul Matias. Îndată, domnule. Să vedem ce mesageri are la lea Neagră. Bună ziua, domnule președinte. Altețea sa aici? Îndrăznește, tânăra fată. Îndrăznește. Ce legătură ai cu la Leaua Neagră, domnișoară? Mi s-a furat, domnule. Mi s-a furat! Am venit să reclam în fața dumneavoastră. Să nu vă lăsați induși în eroare de hoți. Ești cam îndrăzneață, domnișoară Vrei să spui că la Leoa Neagră e a ta? Desigur, este a mea! Eu am plantat-o și am cultivat-o chiar în camera mea. În camera? Da! Nu cumva ești în serviciul domnului Isaac Boxter? Nu, domnule. Sunt fica temnicerului de la Fortăreața Löwenstein. Și îți plac florile? Da, monseñore, mult. Atunci, ne ești o florile să savant. De vreme ce ai reușit să descoperi secretul aleei negre? Nu. Nu sunt decât o fată simplă. Vă mărturisesc că nu singur am izbutit să obțin la Leo Neagră. Dar cu cine? Cu un deținut nenorocii din Löwenștein. Un deținut, deci? Îți dai seama ce învinuire s-a dus singur? Deținuții de la Löwenștein trebuie ținut complet izolați. Lăsați, domnule președinte, asta nu privește pe membrii societății Horticole. Continuă, vediți-o. Vă să zic că ai profitat de poziția de de fică de temnicer și ai comunicat cu un deținut pentru a cultiva la lele? Da, domnule, recunosc. Îl vedeam pe ascuns. Alteță, a venit domnul Isaac Boxter cu la leoa neagră. La să intre, să intre, să intre! El e Iacob cu la mea! Vreau să. domnule Boxter? O alteță să. La picioarele voastre, monseniore. E un minune, într-adevăr. O lalea cu totul negru. E de necrezut. E o capotoperă. Te felicit, domnule Voxter. Iată, această fată pretinde că ia ei la lea. O cunoști? Ma nu, monseniore. Dar dumneata îl cunoști pe domnule. Boxtel. Nu cunosc niciun domn, boxter. Îl recunosc însă perfect pe domnul Iacob Ce vrei să spui? Vreau să spun că acest domn pe care îl numiți Boxtel La Lovenstein să dădea drept domnul Iacob Gisels Această fată minte, monseigne Nici că ai fost la Lovenstein la tatăl meu? Nu pot să neg, am fost, dar Monseigne, sunt 20 de ani de când cultiv la Lele la Dordrecht am câștigat chiar oarecare reputație în această artă. E adevărat, domnul Boxtel a creat un hibrid de lalea foarte interesant, trecut în toate catalogele. Această fată a aflat de la un deținut din Löwenstein cu care s-a prietenit, că eu am obținut la lea neagră și încearcă să mă ruineze, să-și însușească premiul ce mi se cuvine. Alteță, este suficient să vă spun numele acestui deținut care a corupt-o pentru ca să vedeți câtă încredere se poate avea în ei. Este vorba de Cornelius Amberle. Amberle, Finului de un criminal care a fost condamnat la moarte. Cornelius nu e vinovat, monsignor. Nu e vinovat de a te fi sfătuit să revendeși dumneata la leaua. Asta vrei să spui. Neta. Nu e vinovat în niciun fel, monsignor. În niciun fel. El nu cunoștea conținutul și scopul scrisorilor ce îi se încredințase. Credeți-mă, ar fi mărturisit -o. Este un om atât de cinstit. Da, atât de cinstit încât te-a îndemnat să-mi la și premiul. La leaua este al Cornelius. O pot dovedi. S o dovedești? Da. Ascultă, domnule Iacob, sau Boxtel, cum te vei fi numind, unde sunt ceilalți mugurași? Cum? Ceilalți mugurași? Întocmai! Ceilalți doi mugurași! Toare îi spuneai chiar dumneata atunci, tatălui meu, ai uitat că trebuie să fie trei! Desigur, da! I-am pierdut, știți, cu experiențele cu... Minți, domnule Iacob! Monsignore, să vă spun eu ce s-a întâmplat cu mugurașii! Primul a fost trivit în celula prizonierului Pamberle de către tatăl meu, care poate confirma aceasta... Al doilea, îngrijit de mine, a dat floarea aceasta. Al treilea l-am lăsat de rezervă pentru orice eventualitate și iată-l. Pioați-l, domnule președinte. Priviți-l. Spuneți dacă nu e mugurașul la Lelei Într-adevăr, este cu totul. Dar foaia aceasta, ce e cu ea? De unde o ai? Este aceeași în care au fost înveliți toți mugurașii atunci când, înainte de a fi dus la eșafot, Cornelius mi-a înmânat, lăsându-mi moștenire. dar de ce să nu fi dus o la proces? Era doar... Dumneata, ai citit-o? Nu, monseñore, dar ce este? Vei afla, vei afla. Oh, ce descoperire neașteptată. Însuși zeul dreptății pare să fi intervenit aici. Nu înțeleg, monseñore. Lasă mai târziu. Acum să revenim la, la lelele noastre. Deci, iată, domnule Boxtel, o dovadă pe cât se pare certă. Cât se poate de certă, Monsignore. Mugurașul este. La Leoa n-a putut -o obține decât cel care a avut Mugurașul. E limpede. Ce ai de spus, Boxtel? Monsignore, dar. Nu se poate. Este. Dacă desfătuiesc Boxtel să spui adevărul. Nu dacă olandezii sunt foarte sensibili în ceea ce privește onoarea la Leilor. Oh, Nemorocitul de mine. Dacă ați ști cât am suferit eu pentru la neagră, chiar dacă nu eu am găsit secretul ei, ea mi se cuvine pentru cât chin m-a costat. Spune tot limpede, Boxtel. Casa mea era învecinată cu a doctorului Van Berle. De când a început să cultive la alele și să obține exemplare mai frumoase decât ale mele, l-am urât. L-am privit ca pe un dușman. Apoi... Când am aflat că e picare o obțină chiar la Leoa neagră, am crescut că -n nebunesc. N-am mai avut o clipă de liniște. Mi-am lăsat baltă la lelele. Mi-am cumpărat un telescop și n-am mai făcut decât să urmăresc cu ajutorul lui experiențele pe care le făcea Fambelle în grădina sau în uscătoria sa, ale cărei ferestre mari erau îndreptate spre casa mea. Ce nelușinare să privești astfel în casa cuiva! Continuă, Boxtel. Într-una din serie, am prins în telescopul meu... Scena predării pachetului cu scrisori de către cornei de vit. Apoi, când acesta a fost condamnat pentru trădare, am informat printr-o scrisoare anonimă justiția că famberle deține documente de ale lui David. Tu? Am făcut asta numai de dragul lalei negre. Speram că dacă va fi arestat, voi putea pune mâna pe muguraș. După ce a fost ridicat, i-am căutat peste tot, dar nu erau. Apoi... Înțelegând că i-a luat cu el, le-am urmat la Haga, apoi la Löwenstein, totul numai pentru la lea neagră. Cât e cheltuiel, cât timp irosit, cât e energie. Când am pătruns în camera rozei și am luat-o, simțeam că fac ceva cu totul îndreptățit. Era a mea, copilul suferinței mele. Ce știți, mea voastră? Blestemată fie ziua când s-a propus acest premiu pentru obținerea la lele negre. Nenorocitul, josnic individ, în care pasiunea pentru lalele se îmbine cu atâta invidie și necinste. Scoateți-l de aici să nu-l mai văd. Domnule președinte, rămâne în grija domitale și fata și laleaua. la Leoa. Alteți! La revedere! Alteți! <fricăt> Colonel Fandecau, pleci imediat la Leuvenstein cu acest mesaj. Vei lua notă de ordinele ce le dau guvernatorului și, în ceea ce te privește, le vei executa. Am înțeles, monseigneore. Fus. Trebuie să-mi spui, nu mai pot suporta nesiguranța asta. Ce s-a întâmplat? Cu cine, ce? Cu Roza. Ce ai făcut? Ce? Ai închis-o, ai legat-o, te știu în stare de orice. Te interesezi de Roza? Da. Așadar, vă vedeți. Vă să zic că erați înțeleși? Un adevărat complot, împotriva mea. Și tu, și Iacob, și Roza. Vă să zic că tu mi-ai răpit-o. Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Unde mi-e fata? Vreau să-mi spui imediat unde e. Asta vreau, netreb, Nicule. Und? Roza nu-i la Lievenstein. O știi prea bine. Spune-mi, unde a dispărut și ea și Iacob? Unde mi-ai trimis fata? Nu se poate. Cred că vrei să-mi întins o cursă. Oi, mi a întins o cursă. Te omor să no? știi dacă nu-mi spui unde e. Te omor. Ce? Îți desclăștigi o dință. Mai potolește-te, bătrâne. aruncă ți o bago acela. Nu! Te omor să știi. Harule! Îmi tre' azi vise să dai în mine? Garde! Garde! Rea mine! Ajute! Nemernicul! Pune țicătușele! Legați-l! Mai întâi ridică-te și în Dacă am cotonocit după câte se vede. Să se învețe minte -a zis cu tine! Mă duc chiar acum la guvernator să l raportez. Cunoști legea. Celor care se vor răscula, îi se va aplica articolul 6. O să trăiești ediția a doua eșafodului, domnule Savant. Și asta va fi o ediție bună, ți-o garantez. Rămâneți ai soldați să-l păziți? Mă duc să raportez, așa cum sunt, să vadă domnul guvernator. Tentativă de amor! Ați făcut rău, domnule, că l-ați lovit pe șef. Așa ceva nu se iertă. Acum un an un deținut care a comis un act de răfrătire mult mai neînsemnat... A aruncat a... castronul cu apă în capul unui gardien. Da! Și în 12 ore a fost scos din celulă, dus pe locul firand din spatele înțisurii și executat. Acum e tot una. Aici este celula numărul 11. Aici, domnule colonel. La ordine noastră! Așadar... Aceasta e camera prizonierului Cornelius Van Berle. Da, eu sunt, domnul ofițer. Atunci, urmează-mă. Da. Repede mai acționajă pe în grifos. Îmi și 12 ore, soldatule. Păi, dacă a venit chiar un ofițer superior, hai, grăbește-te, domnule. Da, Urcă într sură, Cornelius Van Berle. într dar pot merge pe jos, platoul. Urcă, domnule Pizonier, nu avem timp. Unii condamnați au fost duși în propriul lor oraș pentru a fi executați. Să fie pildă mai puternică. Mulțumesc de consolare, soldatului. Dați bicecailor! de timp. să-mi spuneți totuși, domnule ofițer, unde mă duceți și ce soartă mă așteaptă? Eu un mușchi. Stat admițiale va hotera altețea sa. Altețea sa? De data aceasta voi fi deci judecat chiar de Virgil de Oranie. Mm -hmm. Ce se petrece, domnule colonel? Ce? Ce veselie aceasta? E sărbătoarea orașului. Am și ajuns? E sărbătoarea la lelelor! Azi ar fi trebuit să se dea premiu. Exact! Premiul la lelei negre. Ce crudă ironia soarte. Să trec astfel pe lângă sărbătoarea la lelei mele. E ca și cum mi fi dat culoarea neagră pentru ca să poartă doi la moartea mea. Roza, cum ai putut să mă trădezi astfel, tu care erai atât de bun? Este extraordinară. Nu-ți vine să crezi că e natural. Poate fi mândru cel care a realizat-o. Domnul ofițer, aleaua neagră se vede? Fie vă mină, vă rog, deschideți portiera. Lăsați-mă să o privesc și eu, măcar o clipă, vă rog. Soldat, oprește puțin! Uite-te, pe strada aceea, așezată pe un tron ca o adevărată prințesa Florină, ceea ce și este. O minunăție, mai frumoasă chiar decât am visat-o. Eu merg să mor, dar ea, rodul cercetăilor mele îndelungi, trăiește și va câștiga admirația și gloria ce îi se cuvine. Gata! Trebuie să ne grăbim. Ne așteaptă alteța sa. Alteța? Monsignore, am sosit împreună cu deținutul pe care, din ordinul vostru, l-am adus de la Forterea Salovenstein. Cornelius e aici? Monsegniore! Ești emoționată, petiță. La ce-ți folosește la acesta față de un om sortit să trăiască și să moară în închisoare? Monsegniore, oricare i-ar fi soarta, poți fi alături de el. Ești o fată bravă, Rosa Griffus. Ferice de omul căruia i te-ai devotat. introduce -ți l pe Cornelius van Berle. Îndată-mă, înseñorii! Oh, Altețe! Roza, tu aici! Domnule van Berle, în primul rând vreau să-ți îmânez o scrisoare. Aceasta e foaia în care era mugurașul. Citește-o, domnule van Berle. Dragă fine, arde scrisorile pe care ți le-am încredințat. Ardele fără să le deschizi, așa cum te-am rugat, ca să-ți rămâie ție însuți necunoscut conținutul lor. Secretele de felul acestora pun în primejdie viața depozitarului. Adio și păstrează-mi amintirea, Cornei de vid. Acesta e deci biletul pe care mi l-a adus Creche și eu nici nu l-am citit. Monzenioare, monzenioare, dar asta e dovada nevinovăției lui Cornelius. Vedeți, nu v-am spus eu. Aveam deci cârtia aceasta supra mea și nici nu știam. Dar... Totul a fost atât de precipitat atunci. Cum de nu mi-am dat seama? Să Se știe, domnule fan Berle, că avanții sunt distrați. Dar, pe ta acest lucru era să te coste viața. Să-i fi recunoscătoare Rozei, care a adus-o odată cu cel de-al treilea mugur al lelei dumitale, și dovada că era întemnițat pentru o crimă pe care n-ai făptuit-o. Am verificat și s-a dovedit că scrisul acesta e într-adevăr al lui Cornei David, care. Evenimentele ulterioare au dovedit-o, a fost, de fapt, un mare cetățean greșit judecat și nedrept pedepsit într-un moment de eroare. În ce te privește, domnule Cornelius van Berle ești liber și vei reintra în toate drepturile dumita. Încă o dată fiți binecuvântat, monseñor! Să fie adevărat totul! E adevărat, Cornelius! Și acum pregătiți-vă să mergem la sărbătorirea la lelei noastre. Cred că domnul Fan Sistens arde de nerăbdare, se deschide festivitatea. Stivați concetățeni, ați admirat cu toții la Leaua Neagră. Această capodoperă a artei Horticole ce se crezuse până acum a fi cu neputință de realizat, e rezultatul strădanilor, al științei, pasiunii și fanteziei unui adevărat savant și artist. În catalogele florilor, la Leoa neagră va fi trecută sub de Tulipa Nigra, Rosa Berlensis, după numele acestor doi tineri care au realizat-o, aducând astfel o adevărată glorie patriei la